Estem en precampanya, de fet ja fa mesos que es van proclamar candidatures, en concret la meva candidatura per encapçalar el projecte de Convergència i Unió Figueres per a les eleccions municipals del 2015 es va aprovar per la Federació de Convergència i Unió el mes de juny. A partir d'aquí havíem fet una mica d'estambait de, de parada en la presentació de, de noves propostes d'aquesta candidatura el mes de, els, els mesos d'estiu i esperant a, a aquesta consulta, aquest 9 de, de novembre, que el diumenge passat va tenir lloc. Per tant, ara sí que passat el 9 de novembre jo crec que ja és el moment de parlar de la ciutat i de començar a parlar del que serà el projecte municipal de Convergència i Unió per al mandat 2015-2019. Per on comencem? Una, una primera píndola seria aquesta que us volem donar avui. Eh? Una primera píndola. Primer de tot, presentar-vos la presència o la presentació de la, de la candidatura a les xarxes socials. S'obre, específicament, un blog, un Twitter i un Facebook de anomenat Marta2015. Podeu veure aquí, a la pantalla, Marta2015, Twitter i Facebook. I l'obertura d'un blog específic que presenta i explica la Marta Felip, candidata candidata a les eleccions municipals. Heu pogut conèixer-me, heu pogut veure'm, aquests dos anys i escaig, que farà el mes de maig, com a alcaldessa. La meva entrada eh, al màxim carrer representatiu de la ciutat no va ser d'una manera normal, diguéssim, sinó que varen començar per dalt de tot a ser alcaldessa, per tant, la gent ha tingut oportunitat de conèixer-me com a alcaldessa aquests dos anys, però ara sí que vull que em coneguin com a candidata. Vull explicar el meu projecte que tinc per Figueres al mandat 2015-2019. Aquest Twitter i aquest Facebook, juntament amb el blog, serà aquell amb el que inter interactuaré, interrelacionaré amb qui vulgui entrar en contacte amb mi per anar explicant tot el que té a veure amb la candidatura i amb la formació de programa electoral per concórrer a les eleccions de maig de 2015. Twitter, Facebook i blog, específic de la Marta Felip, candidata. Aquesta seria una primera novetat, presència de la candidatura, de moment al cap de la candidatura, que sóc jo mateixa, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i un blog específic. A banda d'això, d'aquesta presència com a candidat a les xarxes socials, el projecte que anem a començar aquest dissabte mateix, demà mateix, té a veure amb una forma participativa d'elaboració de del programa electoral. Vull que els ciutadans de Figueres col·laborin a la formació del programa electoral de Convergència i Unió a Figueres. Què hem fet? Farem un procés participatiu. Es farà una visita a 10 barris o sectors de les ciutats que comprendan junts tota la ciutat hem dividit la ciutat en 10 sectors o barris els quals se'ls hi passarà una enquesta, un qüestionari sobre quins són els temes que voldrien sobre els que voldrien opinar o on voldrien col·laborar en la formació de programa electoral. Teniu aquest folletó que és l'enquesta qüestionari que es bustiarà a totes les bústies de la ciutat, dividides en 10 bustiades, en 10 sectors, en 10 barris de la ciutat. Aquí dins Aquí dins es presenta el, la Marta vol parlar amb tu. La Marta, candidata de Convergència i Unió a les eleccions municipals, vol parlar amb els veïns, vol parlar amb els ciutadans, amb aquells que estiguin interessats, òbviament, en parlar amb mi, per bé i per malament. O sigui, estic oberta a tot tipus de propostes i també a tot tipus de crítiques constructives, si poden ser normalment. Per tant, comencem la campanya de la Marta vol parlar amb tu, un procés participatiu on la ciutat, dividida en 10 sectors o barris rebarà en primer lloc una enquesta qüestionari que han de contestar i a la setmana següent d'haver-lo rebut la Marta Felip, candidata, passarà pel barri a recollir aquestes enquestes o qüestionaris i a parlar amb aquells veïns que vulguin portar-los personalment i a recollir aquelles que s'hauran pogut lliurar en dos o tres punts de cada barri. Tindrem unes bústies... Aquí teniu una, una bústia la Marta vol parlar amb tu, situades en un parell o tres d'establiments de cada barri, on els veïns podran recollir el qüestionari que hauran rebut prèviament a les seves bústies. Poden portar-ho aquí durant tota la setmana o poden portar-m'ho personalment el dissabte següent d'haver-ho rebut on jo aniré a recollir la bústia i a fer un, un passeig, una volta, a escoltar a la gent d'aquell sector, d'aquell barri que vulgui parlar amb mi i portar-me portar el qüestionari emplanat. D'aquest procés que pot durar fins a gener, fins a finals de gener de l'any 2015, en què haurem corregut tots els barris de la ciutat, en sortirà una part realista del programa electoral. Farem un cribatge, farem un, un buidatge de totes les propostes fetes, sistematitzades una mica per temàtiques i d'aquí n'ha de sortir part del programa electoral de Convergència i Unió a les eleccions municipals de 2015. Començarem demà mateix amb una bostiada al barri de El Colobret, Sant Joan i Vivendes del Parc. Tot aquell sector serà el primer on anirem a fer el procés de la Marta vol parlar amb tu, ubicant bústies concretament al Colobret, en el bar tramuntana i a les llinds del parc en el bar a la cafeteria Breston. Allà és on els veïns que hagin rebut el qüestionari poden anar rotlliuran durant la setmana o poden venir el dissabte següent, el dissabte 22, on jo mateixa passaré a recollir les propostes i a escoltar aquells que em vulguin fer alguna aportació, vulguin saludar-me o vulguin venir a queixar-se que també hi ha aquesta possibilitat. És un procés participatiu, volem que la ciutadania col·labori la formació del, del programa electoral de Convergència i Unió, és una experiència innovadora, per tant, aquesta participació en la formació de programa electoral la tindrem en una primera fase interactuant ...Twitter, Facebook, Blog... ...però la tindrem d'una manera molt més presencial... ...i molt més eh, pròxima o propera... ...a través d'aquest procés de... ...la Marta vol parlar amb tu... ...això és el que us volíem explicar... ...que succeirà com a precampanya... ...de aquest final de mes de novembre... ...fins a final de mes de gener... ...tindrem un projecte per la ciutat de Figueres... ...per al mandat 2015-2019... Pensat liderat per mi mateixa conjuntament amb l'equip o candidatura amb la que avui concorre a les eleccions municipals de 2015, en el que marquem òbviament jo crec el lideratge en el que seran les, les, les línies estratègiques del projecte de ciutat que és el que necessita Figueres en tots els, els seus sectors, però també volem que hi hagi una contribució dels veïns o de la ciutadania i per això endeguem aquest procés. La Marta vol parlar amb tu. Que la gent es pugui explicar, pugui fer propostes que sistematitzades seran incorporades al programa electoral. Aquest és el, la primera píndola de precampanya que volíem explicar-vos avui. La llista va una mica aviat. Va una mica aviat. Eh? Estem a finals de, de novembre de 2014. Jo crec que el que hem d'anar fent és projecte. És programa, anar-lo treballant, anar-lo pensant i jo crec que passat eh, les vacances de, de Nadal estarem en condicions d'anar de, de, de desvetllant algun nom de la, de la nova llista de, de, de, la, de la candidatura pròpiament, de, del que ha de ser l'equip que ens porti el mandat 2015-2019. Crec que és aviat per parlar de noms, de, de, de gent que conformarà la llista. El que volem ara és centrar-nos en l'elaboració de, de projecte, de, de programa, i per això comencem per aquest, per aquest procés participatiu. Sí, al mes de juny, que vam fer aquella roda de premsa, eh, que per la meva part hi ha unes prioritats absolutes, que és reactivació econòmica. Malauradament, no és un tema nou, és un tema que ja s'ha vingut portant en programes electorals, sobretot el mandat anterior, on l'agraujament de la, del context econòmic ja obligava a pensar un dels puntals del programa electoral en, en, la, en la reactivació econòmica de la ciutat. Aquest seguiria existint. I després hi ha aquella doble vessant que es cara i creu que és seguretat ciutadana, convivència cívica i cohesió social. Eh? És aquella cara i creu d'una Figueres molt diversa, on viuen gens d'orígens i de procedències molt diverses, i per tant entenem que no podem perdre ni un any més, ni un, en no apuntalar el projecte de ciutat basat en com aconseguir una, una cohesió social un treball ferm de totes tot aquestes relacions diferent, culturalment diferents entre la gent que viu a Figueres i pensar també en termes de seguretat ciutadana, de seguretat ciutadana no, vessant, no, no, no tant des de la, la vessant criminal sinó de tot, tots aquells aspectes de convivència cívica de compatibilitat entre convivències de persones d'ètnia diferent que han estat presents en aquesta, en aquesta ciutat, en aquest últim mandat. Eh, hem d'intensificar els projectes i els esforços en què com trevem i cohesionem una Figueres que d'aquí 10-15 anys tindrà molt poc a veure amb la Figueres que hi havia l'any eh, 2000 a l'any 1990. Entenem que aquella onada immigratòria que va arribar a finals de, a partir de l'any 95 fins a 2007-2008, on hi ha hagut un estancament, ens canviarà totalment tant el, eh, tant el sistema de relacions de la ciutat com està canviant ja la, la convivència en els barris i la possibilitat d'integrar amb normalitat, sobretot a les escoles, la, a la mainada d'orígens i, i de procedències i de famílies molt, molt diferents. Per tant... Cohesió social, seguretat ciutadana per una banda, reactivació econòmica de, de la ciutat. La diferència que fa les xarxes socials ha de ser potenciat molt. Sí. Ens hem acostumat a fer política a través de les xarxes socials i se'n fa se'n fa. Per tant, jo crec que sobretot eh, per part de la nostra candidatura en aquí, el candidat anterior, ja ho havia introduït, però jo crec que s'ha de reforçar molt més. Hem d'arribar a un electorat que està molt avasat i molt habituat ja a opinar políticament en xarxes socials. Penseu que a mi com a alcaldessa, la gran majoria de peticions de la gent m'arriben amb un missatge privat al Facebook. O sigui, no és, no és tampoc opinant en un post públicament, però sí que la gran majoria de demandes i que, i que contesto m'arriben a través de missatge privat al Facebook. Penseu que la gent no sap el meu telèfon, però sí que sap canviar un privat en el Facebook, un moment o altre contestaré i me trobo moltes i moltes peticions aquí. Això és un símptoma de que la gent ja utilitza aquests canals, aquestes xarxes de participació i de relació immediata amb el, amb el polític, amb el candidat, o en aquest cas amb l'alcaldessa. La, per tant, Volem fer arribar projecte de ciutat i programa electoral a través de tuits, a través de posts al Facebook i el blog on hi hauria més el que és ja opinió o projecte de ciutat.